114, 115, 116, 117 perc. Éppen érettségidőszak időszak van, sok diákat a napokban számolt a tudásáról, sőt, azok, akik tovább tanulnának az egy és egyetemre készülnek, a felvételt lehetővé tevő pontokat is ekkor szerezhetnek. Csupa izgatott fiatalember, akik görcsök és szorongások közepette mennek el az írás belire, majd a szó belire. hiszen egyáltalán nem mindegy. És a telefonban itt van Rosszeker Péter, a Budai Pszichológus Központ pszichológusa. Szerbusz Péter! Szerbusz Andre. Tulajdonképpen nem csak a középiskolásokról az életségizőkről szól, az egész életünk tele van vizsgákkal. Szerintem nem is áll meg az életségevel senkinek, tehát nap, szinte évente talán 30-40 vizsgánk is van, csak nem veszük észre. Min, mennyire megyez nekünk ez a vizsgázás? Így van, tehát tulajdonképpen azokat is vizsgaszituációknak tekinthetjük, amikor egy olyan szituációt kell egy, egy olyan feladatot kell elvégeznünk, amire nem vagyunk tulajdonképpen felkészülve. Ez lehet valakinek, akár az is ugye az első csekket befizeti a postán. Tehát itt rengeteg-rengeteg vizsga-szituáció van. Én azt mondanám, hogy annyira nem vagyunk felkészülve ezekre a helyzetekre, mint ahány ilyen helyzet adódik az életünkben. Mind múlnak a dolgok tulajdonképpen, mert ugye azt mondtuk, hogy egyáltalán nem mindegy. Nagy a tét, és a tét ilyenkor görcsöt okoz, vagy mitől, mitől fagyunk le ilyenkor? A tét, illetve a tétnek a valós vagy véletnagysága. Tehát nagyon gyakran fordul elő, hogy a tétje egy vizsgának az nem akkora, mint amennyit mi képzelünk mögötte. Ez az egyik. A másik, hogy nem vagyunk mindig felkészülve minden szituációban a körülményekre, amik várnak minket egy vizsgaszituációban. Sokkal gyakrabban, sokkal többször szorongunk magától a kiszámítatatlanságától egy vizsgaszituációnak, mint magától a megmérettetéstől, ami Mm -hmm. amilyen feladatot nekünk ott el kell végezni. Tehát azt mondod, hogy akkor gyakorolnunk kell a vizsgázt, és ha jobban vizsgázunk, vagy gyakrabban vizsgázunk, akkor könnyebben fog menni? Igen, igen, rutinszerezhető. A rutint azt nevezhetjük úgy is, hogy a váratlan helyzetekre adott mm -hmm. reakcióink, az is egyfajta gyakorlásnak a, a kérdése lesz, hogy ennek mi a hatásfoka, így van. De mennyire számít például a tudás, hogy mondjuk egy konkrét példát, én az érettségin történelemből kívülről tudtam mindent, amit kellett folyamatosan elmondtam, nyilván röviden a saját szavaimmal, csak egy dolgot nem vettem észre, hogy az én hallgatóim azok nem figyeltek rám. És amikor befejeztem, akkor azt mondtam, hogy akkor ennyi. És azt mondták, hogy csak ennyi, és beírták a négyest. Uh -huh. Te nem érted föl jól, hogy a, <gül> hogy a hallgatóság az figyelmét odaadta neked a, a fogvizsgált során. Így van, így van, és én tudtam mindent, és tulajdonképpen tudomásuk kellett vennem, hogy négyes. Uh -huh. A felkészülés az nem csak azt jelenti, hogy a történelemkönyvet megtanultuk, hanem azt is jelentő, hogy tiszta vagyok azzal, hogy ki, kiknek fogok beszélni, és hogyan szeretnék beszélni nekik. Aha, értem. Tehát, Tehát például mondok egy nagyon egyszerű példát rá, hogy ha valaki egy egyetemi szituációban, egy középiskolai szinten szervezi a feleletét, az legalább, legalább olyan rossz, mintha hamis, hamis lenne a, a, a tudás, amit ott, amit ott bemutat. Tehát azt mondod, hogy gyakorlatilag figyelnünk kell arra, hogy beszélünk, hogyan fogadják. Tehát magyarul élő kapcsolatba kell lennünk a másik oldalal. Így van, így van. És ez az élő kapcsolat nagyon gyakran, például, ha már az érettségi hetében járunk, akkor hozzuk például az érettségit, az meg fél siker is lehet, hogy én egy bizottság előtt fel tudom hogy öt embernek beszélek, négy embernek, háromnak vagy egynek, és ez a saját döntésem, hogy én ezt hogy akarom bemutatni nekik. Az is egy jó stratégia, hogyha egy személynek, mondjuk a vizsgálóknak adok elő, az is egy jó stratégia, hogyha a teljes bizottságnak, aki ott bent van. Én csomó embere beszélgetek mostanában a vizsgákról és van, aki azt mondja, hogy például utál szóbelizni, valaki pedig rettetesen szeret írásbelizni. Hogy van ez? Ö, igen, ez messzire vezet. Ez messzire vezet. Manapság az egyetemi és a középiskolai közegben is, Egyre kevesebb a szóbeli felelet, egyre kevesebb rutinunk van, uh -huh. rutinunk van szóbeli vizsgákból. Uh -huh. Értem. Én ott is hozzá kell tenni, hogy a, a hétköznapi kommunikációs szinten, ahogy egymással társalgunk, ott sokkal inkább felváltotta az írásbeliség a szóbeliséget, sokkal több üzenetet küldünk, mint telefonhívás telefonhívást bonyolítunk. Uh -huh. Nekem azt mondja egy középiskolás, éppen múlt héten beszélgettem vele, hogy neki az a baj, hogy nem biztos, hogy mindent fel tud rendesen idézni. Hiába tanulta meg, bevágta mindenféle szempontból, attól fél, ha belekérdeznek, akkor elveszíti a szálat. És ehhez érdemes neki, ha már az érettségi példájára tartunk még mindig, fölírni azt a vázlatot, hogy mi ez az ő dolog, amiről mindenképpen szeretnék beszélni. Az egy irreális elvárás saját magunktól, hogy abban a struktúrában tudjunk előadni, ahogy ezt előtte eredetileg fejben elképzeltük. Uh -huh. Tehát a körülményekre adott válasz az nagyon fontos, hogyha valaki belekérdez, akkor nekem a sorrendet ezt ne, ne zavarja meg. Én ne essek ki a, ne essek ki a mondani valómnak a, a, a folyékonyságából amiatt, mert hogy valaki, valaki engem kívülről megzavar. Hogy kell rendesen egy vizsgára felkészülni? A kívülről tudni kell biztonságosan az anyagot, vagy annál többre is szükség van? Az, hogy kívülről tudni kell az anyagot, ha ez azt jelenti, hogy, hogy be van magolva egy adott sor, az biztos, hogy nem jó stratégia. Uh -huh. És pont azért, mert nagyon merevé válik a tudás, tehát lehet, hogy visszatudom idézni szó szerint azt, amit én eredetileg megtanultam, csak pont akkor, amikor engem kívülről megzavarnak, akkor a tudásom merevségem miatt lehet, hogy elveszítem a fonalat. Ami ennél sokkal fontosabb, hogy rendszerbe lássam azt, amiről beszélni szeretnék. Uh -huh. Tehát, hogy hogyan épül egymásra az, amit én mondani fogok, ez sokkal-sokkal fontosabb. Uh -huh. Tehát, ha el tudok mondani egy 10 perces monológot, öt pontba szedve öt mondatba, akkor valószínű, hogy már van egy rálátásom arra, hogy én mit is szeretnék, uh -huh. mit is szeretnék ott mondani, vagy ez a tételez, hogyan is néz ki. Tehát azt mondod, hogy meg kell tanulnunk sűríteni, lényegest mondani, és szétválasztani, nem lényegest. Ez Igen. egy nagyon fontos mozdulat, és megtalálni a gerincét annak, amit mondani szeretnénk. Igen, azt gondolom, hogy van egy csomó ember, aki például ilyen módon sokkal jobban vizsgálzik, mint amennyire egyébként tud. És van egy csomó ember, aki, mit tudom eljön, sokkal többet tud és kevésbé tudja megmutatni a vizsgán. Ez lehetséges? Ez abszolút lehetséges, és itt bekapcsol az is, hogy kinek mennyi vizsgarutinja van. Aha, értem. És csak ezen múlik, nem csak a személyisége, mert van, aki szívesen beszél, van, aki egyébként nehezen találja a szavakat, egyáltalán nem is tud társologni, nincsen jó kommunikációs alapadottsága. Múlik ezen is, tehát itt beszélhetünk arról is, hogy kinek a személyiségből fakadóan mennyire kényelmes egy olyan szituáció, uh -huh. hogy 5-6-8-10 fős bizottság előtt kell szerepelni. Uh -huh. Tehát van ebben egy adag, egy adag szereplési képesség is, amit ilyenkor fel lehet használni. Uh -huh. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy akinek ez a szereplői képesség megvan, az, az feltétlen jó vizsgállatményt fog kapni. Ez nem jelenti ezt. Uh -huh. De tény, hogy, tény, hogy valamifajta, valamifajta előnytélen. Tehát ha valakinél a stressz, mert ugye ez a vizsgálat minden körülmények közt helyzet, uh -huh. az inkább lámpaláz formájában nyilvánul meg, mint a, mondom hozzá a szakifejé, di stressz formájában, uh -huh. tehát a bénító stressz formájában, ott a lámpaláz az nyilván segíteni fogja a teljesítményt. Van, aki tulajdonképpen, amikor vizsgázik, fel van spanolva, és nagyon folyamatosan megy neki. De vannak olyan emberek, akik tulajdonképpen menet közben elfelejtenek valamit, és hirtelen lefagynak. Mi a csodát kell ilyenkor csinálni? Például megint az eszébe az utolsó árpátházi király, és úgy gondolja, hogy ez egy kult szereplő. Mit csináljon ilyenkor? Nagyon fontos, hogy a felelet előtt írjunk vázlatot, uh -huh. És azon kaptuk saját magunkat, hogy, hogy leblokkoltunk, lépjünk a vázlatnak a következő pontjára. Uh -huh. És a memória képes arra, hogy ha én, hogy ha én megtalálom a mondani mondanivalómnak a folytatását uh -huh. egy egyel későbbi szempontból, uh -huh. akkor képes vagyok utána, hogy azt a hiányzó láncszemet. Uh -huh. Nagyon nagy rutin kell hozzá, hogy ezt valaki úgy meg tudja csinálni, hogy egy szóbeli bizottság erre nem jön rá. Egyébként létezik ez a fajta felkészültség is. Tehát nem biztos, hogy egy érettségén, érettségén ez fog működni. De a vázlat az nagyon sokat tud segíteni. Uh -huh. Azt kérdezem, hogy például a vizsga előtt, például hogyan lehet, kell-e utolsó percig tanulni, vagy mennyire befolyásolja például a aktuális szerepést, például az utolsó percekben összeszedett ismeret? Uh -huh. A pihenés az, ami nagyon fontos. Uh -huh. Tehát mondjunk -e, ez egy, egy klasszikus, nagyon rossz példát, fönn volt a egész éjszaka, alvás nélkül bementem vizsgázni, én az utolsó percet is még a felkészüléssel, tanulással töltöttem, nem jó. Az idegrendszernek szükség van egy úgynevezett konszolidációs fázisra. Uh -huh. Polgári nevén alvás, de ez azért nem ilyen egyszerű, de most nevezzük így. Uh -huh. Ha tanulás után én nem pihenem ki magam, akkor az idegrendszerem nem tudja átárolni az információt megfelelően. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a tanulás az úgy néz neki, hogy én ülök a könyvtárba, uh -huh. és rengeteg könyvet előveszek, és ezekből rengeteg információt felszívok. Uh -huh. Amikor lepihenek, ezt nevezzük konszolidációs fázisnak, jön a könyvtáros, uh -huh. és a könyvtáros visszarakja a könyveket a megfelelő helyére, az lesz a tudás. Érted. nagyon-nagyon fontos, hogy kipénve érkezzünk a vizsgára. Uh -huh. Nagyon fontos. Ezeket a könyveket én mondjuk Winchesternek nevezem, vagy inkább alkönyvtárnak, ugye ugye, amikor elő kell hívni ezeket az ismereteket, az is egy külön folyamat. Hogy van aki számára ugye hiába be tudta rakni a könyvet a helyére, de annak a felidézése az egy nagyon nehéz folyamat. Tehát a, a, az információk újra szervezése az egy nagyon nagy kihívás, nem tudom, jól látom. -e. Így van, és ezért ezért történnek azok a jelenségek is, hogy amit utoljára tanultunk, azt könnyebben fogom előidézni, uh -huh. mint amit mondjuk tíz év ezelőtt tanultunk. Uh -huh. Ez az egyik dolog. Uh -huh. Tehát, hogy van, az, van, van a memóriának egy ilyen aktualitás, hogy én végében foglalkozok, az könnyebben előhívható. Igen. A másik dolog, hogy a memóriának létezik egy úgynevezett primácia és recencia hatása. Ez azt jelenti, hogy amivel először foglalkozom, meg amivel utoljára, az könnyebben fogom előhívni. Értem. Tehát mindenképp érdemes egy vizsgára bemenni úgy, hogy én benne vagyok még a tanulás folyamatába, de a pihenést is mellé rakom. Uh -huh. tehát mondok ez egy, egy gyakorlati példát, uh -huh. tehát nem igazán működik az, hogy felkészültem a vizsgára, befejeztem az utolsó tételt is, és én ezt egy hónapra leteszem pihenni, és egy hónap múlva lesz a vizsgám. Ez nem jó. Uh -huh. tehát fontos, hogy tanuljunk még a vizsgálotti napokban is, uh -huh. de nagyon fontos az is, hogy le tudjuk tenni a tollat időben egy nappal. Uh -huh. Egy nappal, egy éjszakával, valamennyi idővel előtte ezt, ezt mindenki, mindenki érzésre lehet tudja dönteni, mennyi pihenésre van szüksége, de a pihenésre biztosan szüksége van ahhoz, hogy sikeres legyen. Tehát egyzetnek is kell lenni, meg pihentnek is kell lenni. Mind a kettőnek kell, ugye ezt mondod? Igen. Egyszerre a kettő, úgy testileg, mint szellemileg. Egyen. Így van. Nagyon szépen köszönöm, amit elmondtál, és hát remélem, hogy segítünk ezzel azoknak, akik most éppen vizsgáznak, és talán saját magunknak is, és hogyha erre szükség van, szerintem még beszélgessünk erről, jó? Nagyon szépen Nagyon köszönöm. köszönöm. Én is köszönöm a beszélgetést, minden jót kívánok.